Inna al-hamdulillahi nampudhu, wa nastainhu wa nastaghfiru, wa nawaituillahi min shuruul amfusina wa min syi'at amalina. Ma yahdhhi Allah, fala mudzalalahum yudzil, fala hadiilah. Wa ashhadu alla ilaha illallah wa andahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man ittaba'a hudahu ila yawmiddin amma ba'ad Ayuhal ikhwatu fillah Kembali kita melanjutkan kajian kita Adalah Kembahasan Kitab al-fusul Fisirat al-rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Dan kita masih Melanjutkan Penjelasan Al-Hafi bin Al-Kathir Rahimahullah Ta'ala Tentang Peristiwa Perang Badar Yang besar Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Keluar bersama dengan para sahabatnya Yang bertujuan untuk merampas barang-barang dagangan milik kafilah Abu Sufyan yang datang dari negeri Syam. Namun ternyata berita ini sampai ke orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah. Sehingga mereka pun membentuk pasukan untuk berusaha mencegah keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan pasukan yang besar Yang siap untuk melakukan pertempuran Melawan Rasulullah alaihi salatu wassalam Dan para sahabat Sementara Nabi alaihi salatu wassalam Dan kaum mu'minin ketika itu Tidak melakukan persiapan yang besar Karena mereka menyangka bahawa mereka hanya Akan menghadapi Kelompok yang kecil yang tidak ada persiapan untuk berperang Namun semuanya telah menjadi ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah Azza wa Jal menginginkan dan menetapkan bahawa mereka akan menghadapi pasukan yang lebih besar Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau bermusyawarah Sekian para sahabatnya dari kaum muhajirin dan ansar Dan mereka pun siap Untuk melanjutkan perjalanan Dan siap untuk melakukan pertempuran Peperangan jihad di jalan Allah SWT Maka beliau pun bergembira Dan beliau mengatakan siru wa Lanjutkanlah perjalanan kalian dan bergembira Fa'inna Allah Azzawajal qad wa'adani ihda ta'ifatain Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa taala telah menjanjikan aku salah satu dari dua kelompok dari kelompok kafir Quraisy yang akan dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muminin. Lalu kemudian kita melanjutkan yang disebutkan oleh Al Hafiz berkata Al Hafizu, Al Imam Abu Al Fida Imamul Din. Ismail ibn Umar al-mashhur bin كثير rahimahullah ta'ala wa amma basbas -bas Ibn Amr wa Adi bin Abi Zaqba fa innahuma warada ma'a Badrin adapun Basbas bin Amr dan Adi bin Abi Zaqba maka keduanya mendatangi mata air-mata air yang ada di daerah Badar Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus dua sahabat ini yaitu Basbas -Bas bin Amr dan Adi bin Abi Zaqba. Yang keduanya diutus oleh Nabi alaihi wasallam untuk mendengarkan berita-berita yang datang dari kafilah tersebut. Sampai kemudian keduanya Basbas -Bas bin Amr dan Adi bin Abi Zaqba mendatangi Mata air yang ada di Badar dan perlu diketahui bahawa Basras bin Amr dan Adi bin Abi Zakbah keduanya berasal dari Juhayna dan kedua sahabat ini tidak dikenal di kalangan orang-orang kafir Quraisy dan itu uh, sepertinya merupakan kesengajaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Ssalam agar kemudian keduanya ini bebas untuk Mengetahui berita-berita yang datang dari mereka, sebab apabila Nabi ﷺ mengirim sahabat yang ma'ruf yang dikenal oleh mereka dari kaum muhajirin, tentu mereka langsung mengetahui bahawa mereka bahagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diutuslah sahabat yang mereka tidak mengenalnya, Baswas bin Amr dan Adi bin Abi Zakba. Tatkala keduanya tiba di daerah Mata Air di Badar, fasami ajarian takululis wahhibatihah, maka keduanya pun mendengarkan percakapan seorang anak wanita yang mengatakan kepada teman wanitanya yang lain. Jadi di sana ada dua wanita terjadi obrolan di antara keduanya. Yang satu mengatakan kepada yang lain, ala takulul ini Kenapa engkau tidak melunasi hutangku. Ini yani yang satu meminta agar kemudian hutang tersebut segera dilunasi. Faqalatil ukhra maka wanita yang lain menjawab innamataqdumul 'iru gadan aw ba'da gadin. Sesungguhnya kafilah dagang itu akan tiba besok atau lusa. Akan tiba besok atau lusa fa wa aqdithih maka apabila mereka kafilah itu telah tiba saya akan bekerja untuk mereka dan saya akan melunasi hutangku kepadamu saya akan melunasi hutangku kepadamu jadi percakapan kedua wanita ini didengarkan oleh basbas -Bas bin amr dan adi bin abi zaqab tentang pelunasan hutang yang satu, wanita ini mengatakan, ayo lunasi hutangmu. Maka dia mengatakan, iya sabar. Sehari atau dua hari lagi atau lusa akan datang kafilah. Apabila kafilah itu telah tiba, maka saya akan bekerja untuk mereka. Entah sebagai apa. Lalu kemudian saya mendapatkan upah, lalu saya akan melunasi hutangku kepadamu bin Amr, Lalu itu dibenarkan oleh Majidi bin Amr. Maksudnya bahawa Majidi bin Amr ini mengatakan kepada wanita yang mengatakan bahwa kafilah itu akan tiba besok atau lusa. Majidi bin Amr mengatakan kepada wanita itu sadakti. Perkataan itu sudah benar. Ini didengarkan oleh Bas-Bas dan Adi bin Abi Zagba. Ya, maka mereka di sini tentu mendapatkan berita... Yang menunjukkan bahawa kafilah itu akan tiba di tempat tersebut sehari atau dua hari lagi, sehari atau dua hari. Itulah faidah yang didapatkan oleh Basbas -Bas bin Amr dan Adi bin Abi Az-Zaqba dari percakapan dua wanita ini dan dibenarkan oleh Majdi bin Amr. Fantalakah mukbila bima samia, maka kedua sahabat ini Basbas -Bas bin Amr dan Adi bin Abi az Zaqba Keduanya pun berangkat kembali. Ya, yani ingin mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasalam dan mengabarkan apa yang telah mereka dengarkan. Bukbilai ini bima samia. Mereka datang membawa apa yang telah mereka dengarkan dari percakapan dua wanita tersebut yang dibenarkan oleh Majid bin Amr bahwa kafilah Abu Sufyan akan tiba sehari atau dua hari lagi. Begitu mereka berangkat meninggalkan tempat tersebut. Meninggalkan daerah badar. Wa Ya'qubuhuma Abu Sufyan. Lalu disusul dengan datangnya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan yang menjadi pemimpin kafilah dagang tersebut. Mereka sudah khawatir. Dan mereka sudah mendengarkan. Bahawa mereka akan dicegat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu. Abu Sufyan berjalan lebih dahulu. Dia berjalan ke depan untuk mengetahui berita-berita tentang Nabi Alaihi Ssalam dan para sahabatnya. Jadi setelah keduanya ini meninggalkan Badar, Abu Sufyan datang. Fakalil Majidi bin Amr. Lalu Abu Sufyan mengatakan kepada Majidi bin Amr, "Hal ahsasta ahad min ashabi Muhammadin. Apakah engkau merasa ada seseorang di sini?" dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam فقال لا, kata Majid بن Amr oh tidak Ini yani saya tidak melihat ada dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jadi Abu Sufyan juga ingin mengorek-ngorek berita tentang rombongan Nabi alaihi salatu wasallam maka Majid bin Amr mengatakan oh tidak illa annarakibaini nazala 'inda tilkal akamah hanya saja ada dua pengendara pengendara kuda yang turun di bahagian akamah itu al akamah yang dimaksud al akamah adalah dataran tinggi bukan gunung ya bukan gunung bukan bukit tapi tempat yang lebih tinggi daripada yang lain itu disebut al akamah dia mengatakan saya tidak melihat ada sahabat Nabi, sahabat Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja ada dua orang di situ yang ada di dataran tinggi tersebut. Jadi ada dua orang yang berkendaraan uh, dengan apa? Ber, dengan bukan dengan kuda, tapi dengan untanya berkendaraan dengan menggunakan unta. Maka mendengarkan hal itu, Fathul Qa Abu Sufyan, ilmaka Nihimah. Maka Abu Sufyan pun mendatangi tempat berdiri kedua sahabat tadi yang dengan mengendarai unta maka Abu Sufyan mendatangi tempat tersebut untuk mengecek siapa kedua orang ini bahkan Majd bin Amr pun tidak mengenalnya siapa kedua orang ini apakah dia bagian dari sahabat nabi maka ini akan diteliti oleh Abu Sufyan wa <tuh> akhadha min ba'ri ba'irihi ma maka tatkala dia tiba di dataran tersebut Maka dia mengambil salah satu dari bongkahan tahi untanya. Jadi mereka yang berkendaraan unta. Lalu diteliti oleh Abu Sufyan Dan dilihat di mana uh, unta tersebut buang hajat. Lalu dia mengambil salah satu dari tahi unta itu. Apa tujuannya untuk mengecek tahi unta ini? Dengan mengecek tahi unta tersebut, dia bisa mengetahui dari mana unta ini berasal. Kalau dari Madinah berarti kan mencurigakan, jangan-jangan ini bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fafattahu, maka ketika dia mengambil tahi unta tersebut, dia membongkar, membuka, melihat isi dari tahi unta itu. Fawajada fihi nawa. Lalu kemudian dia pun mendapati ada biji-biji kurma. Ada biji-biji kurma yang dimakan oleh tahi unta oleh unta tersebut. Berarti menunjukkan bahwa kemungkinan besar unta ini berasal dari Madinah. Karena Madinah dikenal sebagai daerah yang banyak kurma yang ditumbuhi pohon-pohon kurma. Faqala setelah dia melihat banyak biji-biji kurma pada tahi tersebut dia mengatakan hadhihi walahi ala ifu yathrib. Ini demi Allah hewan-hewan yang berasal dari Yathrib, maksudnya dari Madinah, ya. Yang ada kemungkinan mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengetahui hal itu, sehingga dia berkesimpulan bahawa Muhammad dan para sahabatnya menunggu di daerah ini, daerah Badar. Mereka akan mendatangi Badar. Dan Abu Sufyan pun akhirnya mencari jalur yang lain yang lebih selamat. Fa adalah bilgiri ilatory kisahil maka akhirnya kafilah ini pun diperintahkan oleh Abu Sufyan diarahkan untuk berjalan ke arah pinggiran lautan. Diarahkan untuk berjalan ke arah pinggiran eh, pinggir laut agar terselamatkan dari eh, gempuran Rasulullah dan para sahabatnya fanaja maka selamatlah Abu Sufyan dengan kafilahnya selamatlah Abu Sufyan dengan kafilahnya dan berhasil melewati pasukannya Rasulullah alaihi salatu setelah dia mengetahui bahwa dia telah selamat dan kafilah itu pun telah selamat wa ba'tha ila quraishin maka Abu Sufyan pun mengutus seseorang untuk mendatangi kaum Quraish. yuglimuhum an-nahu kadnaja huwa wal Untuk menyampaikan berita kepada mereka bahawa telah selamat Abu Sufyan bersama dengan kafilahnya, wayatmuruhum ayarjihu dan memerintahkan mereka agar mereka kembali. Memerintahkan mereka agar mereka kembali. Ya, tidak usah melanjutkan ke Badar. Mereka telah selamat. Sebab tujuan mereka keluar meninggalkan Makkah untuk apa? Untuk menyelamatkan kafilah tersebut. Itulah tujuan sebenarnya. Karena mereka mendengarkan bahwa Muhammad dan para sahabatnya akan mencegat kafilah itu. Nah setelah kafilah itu selamat. Berarti kan selesai. Sehingga Abu Sufyan mengabarkan berita kepada kaum Quraisy Bahawa mereka telah selamat. Sehingga kalian kembali saja. Tidak perlu melanjutkan perjalanan. Wa Dan ternyata berita ini sampai ke kaum Quraisy. Fa aba Abu Jahlin. Ternyata Abu Jahal menolak untuk kembali. Maksudnya kalau sudah melanjutkan perjalanan sekalian menyelesaikan. Tujuannya adalah jadi bertujuan bukan hanya untuk kafilah melindungi kafilah tersebut, tapi juga bertujuan untuk menampakkan ketangguhan mereka, kekuatan mereka di hadapan bangsa Arab dan untuk merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin itu tujuan mereka untuk mengalahkan kaum mukminin ya. Sehingga bagi mereka bahwa Rasulullah dan para sahabat menjadi terkalahkan dan mereka menjadi hina itu keinginan mereka maka Abu Jahal pun enggan untuk membatalkan perjalanan waqala dan dia mengatakan wallahi la narji' hatta naridama abadrin demi Allah kami tidak akan kembali sampai kami mendatangi mata air-mata air yang ada di daerah Badar. Wa nuqim 'alaihi thalathana dan kita akan tinggal di sana selama tiga hari. Wa nashrabal khamar dan kita akan minum khamar. Wa tudrab 'ala ru'usina alqiyan dan akan dipukulkan musik-musik di kepala-kepala kami. Maksudnya akan membuat pesta besar-besaran dengan musik dan minum-minuman. Fatahabun al'arabu abadan sehingga Bangsa Arab akan segan kepada kami selama-lamanya. Akhirnya Abu Jahal enggan untuk membatalkan perjalanan dan dia tetap melanjutkan untuk mendatangi Badar. Nah, tak kalau berita ini sampai ke kaum Quraisy, Faraj al-Akhnas ibn Sharik biquomhi. Al-Akhnas bin syariq. yang berasal dari Banu Zahrah, Banu Zuhrah, dia kembali bersama dengan kaumnya yaitu dari kabilah Bani Zuhrah. Hatibatan semuanya kembali atau mayoritasnya kembali. Wa dan al-Aghsas mengatakan, "Inna man kharajtum litamna'u 'ayrahum." Sesungguhnya kalian keluar tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada kafilah mereka. Yaitu kafilahnya bangsa Quraisy. Faqad najat dan mereka telah selamat. Selesai. Berarti tugas telah selesai. Nah sehingga mereka ini ke, seluruhnya kembali dari kabilah Banu Zuhrah kecuali dua orang. Falam yashhad Badran Zuhriyun, maka tidak ada satu pun dari kabilah Zuhrah Banu Zuhrah yang menyaksikan peristiwa perang Badar itu illa amma Muslim ibn Shihab ibn Abdullah walid zuhri kecuali dua paman pamannya Muslim bin Shihab bin Abdullah yaitu ayahnya az-Zuhri. Imam Ma'ruf, al-Imam Ibnu Shihab az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah. Nah, Muhammad bin Muslim adalah seorang tabi'i. Nah, Muslim ini punya uh, Muslim ini adalah ayahnya Muhammad, Muhammad Ibnu Shihab az-Zuhri. Muslim memiliki dua paman. Nah, dua paman inilah yang tetap melanjutkan perjalanannya bersama dengan orang-orang kafir Quraisy. Yang akhirnya keduanya terbunuh dalam peristiwa perang Badar itu. Fa inna huma syahidah yaum di mana kedua paman yang Muslim tersebut menyaksikan peperangan Badar pada hari itu wakutilah kafirah ini, dan keduanya terbunuh dalam keadaan kafir. Adapun yang lainnya dari kabilah Banu Zuhrah tidak ada yang ikut. Mereka semuanya kembali dan tidak ikut serta dalam peristiwa perang Badar. Sebab tujuan mereka adalah untuk melindungi kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Fa ba'ada Rasul alaihi wasallam Quraisy ila ma'i Badar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersegera untuk mendahului Quraisy menuju kepada mata air-mata air yang ada di Badar. Jadi Rasulullah dan kaum muslimin mereka datang terlebih dahulu daerah Badar itu. Sebelum datangnya orang-orang kafir Quraisy Fa nazala ala adna ma in hunak. Lalu kemudian turunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang paling dekat dari mata air yang ada di daerah Badar itu. Yang dimaksud di sini adalah ketika mereka tiba, ya. Ketika mereka tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk singgah ya, beristirahat sambil menunggu pasukan kaum Quraisy di mata air yang terdekat dari kota Madinah. Mata air yang terdekat dari kota Madinah. Sementara masih ada mata air-mata air yang, yang di sebelah sananya lagi. Nah nah ketika Rasulullah singgah di mata air yang lebih dekat dari kota Madinah. Fakala lahu Al-Hubab ibn Amr. Maka Al-Hubab bin Amr berkata kepada Nabi Alaihi SAW. Yang benar adalah Al-Hubab ibn al-Munzir. Al-Hubab ibn al-Munzir ibn al-Jamuh. Bukan Al-Hubab ibn Amr. Berkata al-Hubab bin al-Munzir, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal manzil al alladhi nazaltahu. Amarak Allah bihi? Wahai Rasulullah, tempat persinggahan yang kamu singgah di tempat itu. Apakah Allah memerintahkan kamu untuk singgah di situ? Aw manzilun nazaltahu lil-harbi wal-makidah. Ataukah itu merupakan tempat persinggahan yang engkau turun untuk" Peperangan dan untuk tujuan tipu daya dalam pe pertempuran dan peperangan. Fakohal maka Rasulullah SAW mengatakan Balmanzilun Nazal tuhulil Harbi wal Makiyah. Namun ini merupakan tempat persinggahan yang aku singgah. Tujuannya adalah untuk perang dan sebagai tipu daya. Sebagai tipu daya. Jadi yang dimaksud di sini ketika Rasulullah SAW singgah di Mata Air yang lebih dekat dari kota Madinah maka Al-Hubab inul Munzir melihat dari sisi ya, sisi apa strategi dalam pertempuran ini kurang baik apabila menempati mata air yang lebih dekat dari kota Madinah sementara di sana masih ada mata air mata air yang lain atau sumur-sumur yang lain yang ada di Badar Singgah di tempat yang terdekat dari kota Madinah. Ini bukan strategi pertempuran yang baik. Menurut Al-Hubab dan Munzir. Maka Al-Hubab pun bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah. Kita singgah di tempat ini. Di sumur ini. Apakah memang Allah perintahkan? Kalau Allah perintahkan ya sudah. Berarti tidak boleh seorang berisihat. Tidak boleh seorang iya kan? Karena sudah menjadi perintah Allah SWT. Apakah ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala Wahai Rasulullah Ataukah dari pendapat Wahai Rasulullah Sebagai strategi dalam pertempuran Tipu daya dalam peperangan Sebab al-harbu khuda'ah Peperangan itu adalah uh, Tipu daya, taktik ya, Menipu daya musuh Yang demikian diperbolehkan Maka Nabi menjawab oh Ini bukan dari Allah Artinya ini murni Ijtihad dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia bukan wahyu dari Allah. Nah, ketika Al-Hubab bin al Munzir mengetahui bahawa ini adalah murni ijtihad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatur strategi pertempuran, fakal maka berkata Al-Hubab bin Munzir, kaisahadah bimanzil. Menurut saya ini bukan tempat persinggahan yang baik dalam strategi pertempuran. Fanhub, lanjutkan perjalanan kita. Fanhub bina kita lanjutkan perjalanan ke depan hatta natiya adnama min minyabil qaum sampai kami mendatangi mata air yang terakhir atau sumur yang terakhir dari sumur-sumur yang di depan sana yang dikhawatirkan akan dijangkau oleh orang-orang musyrikin fananziluhu sehingga kami sehingga kita singgah di mata air yang paling terakhir Yani kita terus melanjutkan perjalanan mencari sumur yang paling terakhir. Tujuannya apa? Wanu awi rumawara anaminal kudubi sehingga kita akan menutup, ya, menimbun setiap dari sumur-sumur yang ada di belakang kita semuanya ditimbun. Summana bini alaihi halmon fanamle Lalu kemudian kita membuat kolam yang besar, lalu kita mengisi air tersebut dan kita pun mengumpulkan seluruh air agar berada di kawasan kekuasaan kaum muslimin fa nashrabu wa la yashrabun sehingga kita bisa minum mereka orang-orang kafir tidak akan bisa minum kalau singgah di sumur yang terdekat dari Madinah mereka akan mendapatkan sumur yang di sana sehingga ini memungkinkan bagi mereka ketika mereka dalam keadaan khausan mereka minum dari air itu dan itu bukan yang baik dalam strategi pertempuran kata beliau strategi pertempuran yang baik adalah ya menguasai seluruh sumur-sumur yang ada lalu kemudian menutup dari mata air mata air ya yang tidak dibutuhkan agar tidak diambil oleh orang-orang musyrikin lalu kemudian mengumpulkan air tersebut di sebuah kolam yang besar yang berada di, ke, di kekuasaan kaum muslimin fastahsan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu dalil dan ternyata Rasulullah menganggap baik pendapat Al-Hubab bin ibnu al Munzir radhiyallahu taala anhu. Namun di sini berkaitan tentang kisah ini, bahawa Rasulullah mengatakan bahkan ini adalah istighath dari saya. Strategi pertempuran disebutkan dalam riwayat al-Hakim dan Az-Zahabi al mengatakan riwayat ini mungkar. Az-Zahabi mengatakan bahawa hadis ini riwayatnya mungkar dan tidak ada jalur yang lain yang sahih yang datang dari Al-Habbab bin Al-Munzir berkenaan tentang kisah ini wallahu ta'ala 'alamu bisawab. Lalu kemudian berkata al hafidh rahimahullahu ta'ala wahalallahu bain quraishin wa bain al-ma'i bimatharin 'azhimin arsala. Lalu kemudian di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memisahkan antara kaum Quraisy dengan kaum muslimin dengan air di mana Allah mengirimkan hujan yang besar kepada orang-orang kafir Quraisy. Fakana niqmatan 'alal kuffari wa ni'matan 'alal muslimin. Sehingga itu menjadi kebinasaan bagi orang-orang kafir dan menjadi sebuah kenikmatan bagi kaum muslimin. Mahadalahumul ardh wa Dengan hujan tersebut bagi kaum muslimin, hujan itu menjadikan tanah tersebut menjadi tanah yang padat yang kokoh sehingga memudahkan bagi mereka untuk melangkah. Sementara orang-orang musyrikin, hujan itu menjadi hujan yang sangat lebat yang menjadi musibah bagi mereka. Sementara kaum muslimin mendapatkan hujan-hujan yang ringan. Sehingga kata Al-Hafidz Mukadzir, hujan tersebut menjadi kenikmatan bagi kaum muslimin dan menjadi siksaan bagi orang-orang kafir Quraisy. Yang dimaksud di sini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Firman yang dalam surah Al Anfal Allah Azza wa azza jalbur Firman, اذ يغشىكم النعاس امانة منه وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويذهب عنكم الرجza ويذهب عنكم رجza الشيطان ولياربط على قلوبكم ويثبته الاقدام. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian mengantuk. Sehingga rasa kantuk itu menjadi rasa yang membuat kalian merasa aman dan tenang. Lalu kemudian Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk menyucikan kalian dan menghilangkan dari kalian was-was dari syaitan. Lalu kemudian menguatkan hati-hati kalian dengan penuh keyakinan dan kesabaran dan mengokohkan kalian. Ini kenikmatan bagi kaum kau mukminin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang-orang kafir Quraisy menyebabkan mereka semakin kesulitan, menyebabkan mereka semakin porak-poranda urusan-urusan mereka. Maka ini nikmat dari Allah subhanahu wa taala dan Allah azza wa jal telah menjanjikan untuk selalas memberikan pertolongan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum mukminin. Wabunyatil Rasulillah alaihi s-salat wa s arisun yakuunu fiha dan disitulah dibangun untuk Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam arish arish itu seperti perkemahan ya semacam kemah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristirahat di dalam arish tersebut. Baik, 마시르 اخو sampai di sini yang kita bacakan semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu hifzatu Allah.